I januari får Stockholm sina första kvinnliga poliser. Av 134 sökande antogs 29, som nu har genomgått fem månaders utbildning vid statens polisskola. De 14 första börjar alla sin tjänstgöring i Klara distriktet. I början dubbelpatrullerar de med en manlig kollega, men det finns faktiskt polismän som vägrar att arbeta tillsammans med en kvinnlig kollega. Dagens EK-reporten Bo Hornqvist frågar konstapel Jär Gustafsson hur hennes första tjänstgöringsdag har varit. Jo, det har varit ganska bra med. jag har faktiskt väntat mig värre. I halkan nu så hade man ju tänkt sig att det skulle bli massa kollisioner och sådana saker som man får göra ingripande. Men det har inte varit någonting sådant. Spårvagnar som kör in i varandra och bilar Nej, som väntar. Nej, ingenting och... alls. Nej. Har folk varit mycket nyfikna? Ja, det har de varit. De har tittat förskräckligt. Men det var en herre som kom fram till mig idag när jag stod och pratade med en parkeringsvakt. Och han frågade varför vi inte hade likadana uniformer. Och då sa han att ja, jag förstår ni är kvinnor på Och så lyfte han på hatten och gratulerade mig det var väldigt trevlig. Ja, så här lätt får ni det förstås inte jämt. När har ni er första nattjänstgöring? Eh, på onsdag kväll börjar jag ja, Är ni rädda för den? Ja, det känns allt lite... Det blir lite besvärligt besvärlig. Här ja, då. det gör det nog. Och så har ni frusit väldigt idag. Ja, det var jag. kallt de första timmarna idag. Jag frös förskräckligt om fötterna. Så jag kommer att ta mycket mer på mig nästa gång jag går ut.